Track 4. Frau Bauer, für immer mehr Menschen scheint Schönheit zu einer Obsession zu werden. Sie und andere Experten sprechen sogar von einem Schönheitskult. Was meinen Sie damit? Zuerst einmal stellt sich die Frage, was wir als schön bezeichnen. Eine Definition von schön ist schwierig, wenn nicht unmöglich, denn Schönheit bedeutet für jeden von uns etwas anderes. Mhm. Aber eines lässt sich klar sagen, in der heutigen Zeit werden die Normen für Schönheit von Fernsehstars und Models definiert. Diese Leute bestimmen ganz klar unser Schönheitsideal, ob wir das nun wollen oder nicht. Kann man also von einem Schönheitskult oder gar von einem Schönheitswahn sprechen? Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von einem Wahn sprechen, mhm. aber es ist doch so, dass viele Menschen von der Idee nahezu besessen sind, schöner und perfekter aussehen zu müssen. Mhm. Dabei haben die meisten ein völlig falsches Bild von ihrem Aussehen. Man sollte diesen Trend jedenfalls kritisch hinterfragen. Denn die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, ist doch, macht dieses Streben nach Schönheit die Menschen tatsächlich glücklicher? Mhm. Das würde ich bezweifeln. Warum streben wir überhaupt nach Schönheit? Ganz einfach. Schöne Menschen besitzen einen höheren gesellschaftlichen Status. Aufgrund ihrer Schönheit werden schöne Menschen als vertrauenswürdiger, intelligenter und sympathischer angesehen. Man befindet sich nun einmal gern in der Gesellschaft von schönen Menschen.